Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Sembilan wasiat dari wasiat-wasiat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Sekarang kita masuk pada wasiat yang ke-10 yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَاتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمُ الصَّاقُمٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" Allah mengatakan, "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا" dan sesungguhnya inilah Jalanku yang lurus. Fattabi'uh. Maka ikutilah jalan tadi. Wala tatabi'uh subula. Dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Yang kecil-kecil itu. an ansabilih. Maka akan mencerai peraikan. Kalian dari jalan Allah SWT. Zalikum wassahum bihi. Yang demikian itu Allah SWT. Berwasiat kepada kalian. Dengan perkara tadi. La'an lakum bertakun. Semoga kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang sepuluh ini. ia wasiat untuk mengikuti. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Surat al Yang disebutkan dalam ayat ini. <tuh> wa anna hadha suratih. Dan sesungguhnya ini antara caraku isyarat ini hada sesungguhnya ini isyarat ini ada kemungkinan Kembalinya kepada yang telah lewat dari wasiat wasiat Allah Subhanahu Wa Taala dari sembilan wasiat yang telah disebutkan tadi sebelumnya sebab kalau kita mau mencermati mau mengamati mau merenungi mengkaji, menggali, menjabarkan, menguraikan wasiat-wasiat yang sembilan di awal kita akan mendapati bahwasannya wasiat-wasiat tadi meliputi agama ini secara utuh, meliputi syariat Islam secara utuh, ada yang dengan cara nas disebutkan langsung secara nas. Ada pula yang disebutkan secara isyarat, stimbal diambil hukum daripadanya atau yang semisalnya. Ini kemungkinan yang pertama. Isyarat ini kembali kepada sembilan rasiat tadi. Kemungkinan yang kedua ialah bahasanya dimaksud di sini ialah agama Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga wa anna hadza sirati dan sesungguhnya ini ialah jalanku sehingga makna sesungguhnya ini adalah jalanku yakni agama yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. sebab itu ialah jalan yang menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala ath-thariq al-muṣil ila Allah azza wa jalla jalan yang menyambungkan, menghubungkan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebutkan dalam ayat ini, kalimat surat, jalan. Dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surati jalanku, kata Allah. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Fatihah, Allah melegaskan. Sirahul ladina an alaihim. Ketika diberi perintahkan untuk meminta hidayah, Di ayat yang sebelumnya Allah mengatakan, ihdina sirahul mustafim. Ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Allah mengatakan setelah itu. ladina an anta alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Nah pada ayat yang kedua ini al-fatihah ini sirah kalimat sirat jalan dinisbatkan kepada hamba-hamba Allah, orang-orang yang Allah kasihi nikmat kepada mereka. Maka bagaimana cara mengkompromikannya? Jawabannya ialah jalan tersebut sirat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah lah yang meletakkannya untuk hamba-hambanya. Allah lah yang mensyariatkannya untuk hamba-hambanya. Adapun disandarkan kepada hamba-hamba Allah Dikarenakan mereka lah orang-orang yang menempuh jalan tadi. Yang menelusuri jalan tadi. Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada perbedaannya. Tidak ada pertangannya. Antara dua ayat tadi. Kemudian dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mencifati jalannya. Dengan suratan mustaqimah, Jalan yang lurus. Yang tidak bengkok. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan lurus yang dengan cepat bisa menghubungkan hamba Allah kepada Khaliknya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lurus tidak bengkok, sehingga agama ini merupakan jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, jalan pintas menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kita semua untuk mengikutinya. Uh. Maka ikutilah jalan tadi. Ikutilah jalan tadi. Surat ta al mustaqim Jalan yang lurus ini. Ditahsirkan oleh sebagian para ulama dengan Islam. Atalagi yang menahsirkannya dengan la ilaha illallah. Atalagi yang menahsirkannya dengan Tauhid. Dengan Tauhid Ini semua yang makna yang soap, makna yang benar. Dan... Ringkasnya ialah tawasannya jalan yang lurus. Ialah jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah meretakkannya untuk hamba-hambanya. Jalan yang telah Allah wahyukan kepada para ambia wal-mursalin. yaitu jalan yang dibawa, yang ditelusuri. Ditapai oleh para ambia wal-mursalin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai yang menukulnya Jalan inilah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan inilah satu-satunya jalan pintas yang terbaik menuju Allah. Adapun jalan-jalan yang lainnya tertutup, kecuali jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus, yaitu Islam yang murni ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpegangan dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fathabi oh wasiatnya ikutilah jalan yang lurus. Kemudian Allah mengatakan cela itu wala dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang pendek tadi yang banyak-banyak itu. as di sini ialah ath-turuqul mautiyah, jalan-jalan yang bengkok. Jalan-jalan yang bengkok ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullahu taala ialah al-bid'ah wasyubuhat, bid'ahan-bid'ahan dan syubhat-syubhat. Semua jalan yang menyimpang dari shirotol mustaqim. Masuk dalam kategori subul, subul, dan ini ditafsirkan dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu taalaahu, riwayat Ahmad dan yang lainnya dengan sangat sahih. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan untuk para sahabatnya satu garis yang lurus, hafthan muslah lima. Beliau mengatakan inilah jalan Allah yang lurus. Maka ikutilah, maka ikutilah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menggariskan garis yang banyak di sebelah kanan jalan tadi. Garis yang kecil-kecil yang banyak. Dan juga sebelah kirinya jalan kecil yang banyak. Belum mengatakan setelah itu. Wahadihi subul. Yang kecil-kecil dan banyak ini. Yang kanan dan sebelah kiri tadi. adalah subul. Jalan-jalan banyak. Yang sedang dalam ayat ini. Belum mengatakan setelah itu. Wa'ala kulli sabilin minha syaitan yada'u ilaih. Dan pada masing-masing jalan yang kecil tadi, ada syaitan yang menyuruh umat manusia kepadanya. Jalan-jalan syaitan. Nah. Maka di sini, terdapat perintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti surat al-mustaqim. Dan dilarang keras untuk mengikuti jalan-jalan pendek yang banyak itu. Sebab Allah mengatakan... Bapa Farrokh bimun ansabil akan mencerai perkenan kalian dari jalan yang Allah Subhanahuwataala. Ayat ini menunjukkan kepada kita dari kalimat wa annahad al syarafi inilah jalanku yang lurus disebutkan dalam bentuk mufrad satu jalan. Kemudian ketika menyebutkan selain surat mustaqim Allah mengatakan asubul walat taufi usubul menunjukkan kepada kita bahwasannya jalan Allah itu cuma satu. Menunjukkan al-haq wahid. Al-haq itu cuma satu. Enggak berbilang. Dan menunjukkan pula kepada kita bahwasanya selain jalan Allah, selain shirotol mustaqim itu subulun mutaaddidah, jalan yang banyak yang berkelak kelok Menunjukkan bahwasanya pintu-pintu kesesatan itu banyak. Pintu-pintu penyimpangan itu beragam. Masa syaitan pintu-pintu syaitan untuk mengkutubani ada itu beragam. Ini juga bisa e, kita berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW yang masyhur: "Wasa tak tarik al-umma ila thalatun sabqainifroqah kuluhafin nari illa wahidah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan semua neraka kecuali satu. Menunjukkan yang selamat cuma satu. Yang selamat cuma satu. Yang hak cuma satu. Selebihnya itu yang salah. Jalan-jalan kesesatan, Jalan-jalan penyimpangan. Itu lebih banyak. Sangat banyak sekali. Naam. Sangat banyak sekali. Mungkin ada yang tanya. Lalu bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah? Ayat yang ke-16. Allah mengatakan. Yahdi bihilahu manittaba'a rizwanahu subula salam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keribuannya. Subulah salam, jalan-jalan keselamatan. Subul, banyak dalam bentuk jamak. Banyak berarti. Maka jawabannya ialah, tidak bertentangan dengan ayat ini. Tetap kita meyakini, jalan kebenaran cuma satu. Jalan Allah cuma satu yang lurus. Adapun ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala, telah menyandarkan subul jalan jalan yang banyak tadi dengan kalimat assalam keselamatan jalan jalan keselamatan berarti jalan jalan tersebut ialah subulun mujjah jalan jalan keselamatan yang menyelamatkan orang dari adat Allah Subhanahu Wa Taala maka yang dimaksud di sini ialah syar'iul Islam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Turukul Khair jalan jalan kebaikan ada salat ada zakat ada puasa ada haji ada bacal Quran ada zikir. ada istighfar amar amaran yang mungkar ada jauh berbakti sama orang tua bagus sama tetangga akhlak yang mulia amal yang bagus keyakinan yang kuat akidah yang sahihah. itu semuanya banyak beragam amalan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu semuanya terangkum dalam satu jalan Siratul Mustaqim sehingga tidak bertangganan dengan ayat yang diperkena tadi. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan: "Dalekum wasaakum bihi laalakum datakun". Demikian Allah Swt berikan wasa berikan semua. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjumpa kita bahawasanya itibar Siratul Mustaqim ya. mengikuti jalan yang lurus jalannya Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Merupakan sebab... untuk bisa mencapai tingkatan taqwa Allah. takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? La'anlakum bittaqun sumuka qamusun bertakwa kepada Allah Subhanahu Ini wasiat-wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa dalam surat Al-An'am 151 153 ini Yang dikenal oleh para ulama Dengan al-wasaya al-asyarah 10 wasiat Yang sangat agung Berkaitan tentang perkara tawheed Berkaitan tentang masalah prinsip Berkaitan tentang masalah Pemahaman akamah yang benar Berkaitan tentang masalah akhlak Tentang masalah muamalah Dan semisalnya Sehingga harus dapatkan betul 10 wasiat yang mulia ini Khususnya di zaman sekarang ini, Banyaknya orang-orang yang melalaikan prinsip agamanya, Menyimpang dari surat al-mustaqim, Fala hawla wala quwata illa billah, Naktafi lahuna, Subhanaka wa bihamdika, Ashadu an la ilaha ila anta, Astaghfiruka wa atuhu ilaih, Dan insyaAllah ta'ala pada pertanyaan berikutnya, kita akan membahas ucapan Abdullah bin Mas'ud R.A. Berkaitan tentang ayat-ayat yang kita baca tadi Al-An'am 151-53 Nama salah wasiat-wasiat yang disebutkan tadi Walhamdulillahirrahmanirrahim